TV Unirea, un radio pentru toți românii. Bună seara, stimați ascultători. Emisiunea Paraschiu și Galea, reprezentă emisiunea Inflexiuni spirituale. Emisiunea din seara aceasta poartă titru eco nostalgice. Canada, China. Pe deci, un recital de poezie prezentat de Rodica Brat-Păuna din Canada. Demoratorii Drumul spre casă semănă tot mai mult cu un întoarcere spre mine. Îndur-scările am sentimentul acela de javu, în capătul scării nu așteaptă nimeni, gesturile devin din ce în ce mai sigure, cheile, ușă, încăperile goale, câinele roade cu minte oasele singurătății. Doar fereastră mai păstrează un licăr de hai să schimbăm totul. Eu încep cu muzica dată la maxim, tu cu un film clasic rusesc, fereastră se deschide spre un alt zid ridicat înăuntrul meu cine sunt dacă nu mai sunt atunci îmi vreau vechile obiceiuri la fereastră se adună demolatorii. și demolatorii la strada verso casa sembră sempre di più un ritorno verso di me quando salgo le scale sento déjà vu, alla fine della scala non mi aspetta nessuno i gesti diventano sempre più sicuri, le chiavi la porta, le stanze vuote il cane rode bravo la, le osse della solitudine sulla finestra conserva un brillo di cambiamo tutto io comincio con la musica altissima tu con un film classico russo la finestra si apre verso un altro muro, alzato dentro într mine, din me, che sono, se nu ci sono più. Allora, riprendo la mie veche, veche abitudini, La finestra, si radunano, i demoratori. Spăienjenirea. În fiecare dimineață îmi spăl fața cu apă rece, îmi despăienjenesc privirea. Mă uit în oglindă și văd ce -a mai rămas după avalanșa din vis, cea care odată s-a prăvălit în visul tău. întrebări emetă. Metalic despre un timp carnivor, cuvinte calea unui cuțit de vânătoare. Unde îmi petrec noaptea visele și cât drum mai bat în această călătorie? Răspunsuri pentru mine, cum să potrivesc cheița împăpușă în păpușă mecanică, ce grațios dansează menuet pe argintul ogrinzii și dispare. Un gând din adage îmi să iei dimine diminețile cu tine în vis. L'eliminazione della ragnatela. Ogni mattina mi lavo la faccia con acqua fredda, carisco il mio sguardo, mi guardo allo specchio e vedo cosa è rimasto dopo la valanga del sogno. Quella che una volta è caduta nel tuo sogno, domanda si bilano, metallicamente su un tempo carnivoro, parole come la, la meta di, una, di un cotero da caccia dove trascorrono la notte e i sogni e quanto dura ancora il viaggio risposte per domani come mettere la chiave nella bambola meccanica che bala graziosamente menuetto sull'argento dello specchio e scompare un pensiero del radaggio grida prendi le mattine in sogno te con... un crostez verticale un rid no un lângă mine vacant, unii ar putea spune că e expirat, alții că în mod cert îl vor ocupa cei apropiați, apropiați însă din mărinimie îl vor lăsa celorlalți, astfel se întâmplă că în permanență lângă mine e un loc vacant. Eu știu toate astea și pe frunte mă încrostez vertical un rit nou. E bine să am pregătit mereu un loc pentru cine se întâmplă să urle, de singurătate, de supunere, de lehanite, de saturație, de dorința de a fi și nu doar de a exista, ceți și cu angoasele și capacitatea poetului de comprehensiune. Numai că trebuie să luați aminte. Lângă locul vacant e o cale ferată pe care trec necontenit trenurile de mare viteză și nu echip să treci ca din sufragerie în dormitor inițiatic vorbind. Cred că astfel de încercări ne sunt necesare spre a unii sufletele, de un altul, de altul, de firavul semn pe care nu-l mai cer în secolul viitor, clic și începe o nouă zi lângă mine pe locul vacant. Verticalmente una ruga nuova. C'è un posto vacante accanto a me. Qualcuno potrebbe dire che è scaduto, altri che certamente le occuperanno coloro che sono vicini, ma quelli vicini però per misericordia lo lasceranno agli altri, così accanto a me sempre c'è un posto vacante. Io so tutto questa e sulla fronte mi incido verticalmente una ruga nuova. Va sempre bene avere preparato un posto a chi lì succede di urlare, di solitudine, di sottomissione, di disgusto, di saturazione, di desiderio di essere e non solo di esistere. Guardo un po' le angosce e la capacità di cooperazione del poeta, del poeta. Solo che dovete tenere a mente vicino al posto vacante c'è una ferrovia dove possono continuamente treni, passano continuamente treni ad alta velocità e non è possibile passare come dal soggiorno alla camera da letto inizialicamente parlando ritengono che di tali prove abbiamo bisogno per unire le nostre anime di uno, di un altro del segno fragile che non richiedono più nel prossimo secolo Crisi e comincia un nuovo giorno accanto a me sul posto vacante. Non alcouno, dal senso comune fino alla capa di ubiri. Celestale presentate în alta fotografii a muzicii și a poeziei contemporane. Vor interpreta Virginia Paraschiv, Stanica Prisicariu, Simona Mikiș, Mihai Gane. Perioada 29 septembrie-30 octombrie 2017 s-a desfășurat în România Festivalul Fotografiei Chineze. În Maramureș, Biblioteca Județeană Pete Dulf din Mai Mare a găzduit manifestarea în Salonul artelor, unde domnul Ștefan Tot, președintele Asociației Euro, Fotoart a prezentat o frumoasă expoziție de fotografie chineză, portând semnatura lui Peng Da Li din Taiwan. Cu această ocazie, maestru Turzo Sandor Iosef de Norania, a prezentat un recital de muzică chineză contemporană interpretat la viola alto. Vă prezentăm interviu Vigenei Paraschiv. Am cu această ocază? Bună ziua. Radio TV Unirea. Vă solicită domnule profesor, docamit, așa vă spun, domnule profesor, un interviu și vă rog frumos să vă faceți o autoprezentare ca să nu existe pe în modalitatea de a fi mediatic la radio TV Unire. Mă numesc Ștefan Tot, sunt din Oradea în urmă cu 41 de ani am pus bazele unui fotoclub din Oradea care a devenit o organizație de referință la nivelul României și de nou ani conduc și Asociația Internațională Eurofotoart, care e o organizație internațională este membru regional al Federației Internaționale de Artă Fotografică și și are la această oră peste 40 de organizații partenere din mai multe țări europene, respectiv din, din uh, Brazilia și Asia, Japonia și China. Uh, Asociația Internațională Eurofotoart Art organizează în fiecare an trei festivaluri internaționale. În luna ianuarie-februarie, Festivalul Internațional Caropob de Sat mari Satmarii Caro în luna mai, Festivalul Fotografiei Europene și în în luna septembrie octombrie Festivalul Fotografiei Chinezești în România. Scopul acestui festival, în cadrul căruia am vernisat astăzi în cadrul bibliotecii din Baia Mare, o expoziție a unui reputat artist fotograf din Taiwan a fost de a promova arta fotografică chinezească în România. Noi suntem o organizație și acest individuală, deci fără niciun sprijin din partea Ministerului sau altor organizații culturale. Deci am reușit să organizăm ediția 5-a acestui festival, Festivalul Fotografiei în România, care de fapt a însemnat peste 25 de manifestări expoziționale, gale de proiecții digitale, toate realizate de lucrările relative sau fotograf din China. Eu cred că în acest interval de o lună am reușit să aducem în atenția opiniei publice arta fotografică foarte valoroasă din China. Festivalul a debutat la Casa Română Chineză în București cu două zile înaintea Zilei Naționale a Chinei. De fapt, tot festivalul a fost dedicat Zilei Naționale a Republicii Populare Chineze și s-a bucurat de patronajul ambasadei Republicii Populare la cineze în România. Artistul fotograf Peng Dali care, care sau prin amabilității lui am reușit să aducem în Baia Mare o expoziție deosebită care a fost fotografiată timp de 25, timp de 15 ani perioadă în care a folosit 8.000, 5.000 de filme diapozitive din care a reușit să realizeze 37 de imagini excepționale care prezintă o lume deosebită a păsărilor sigur a stat în pândă sute de ore până când a reușit să suprinde aceste momente care și din punct de vedere tehnic este foarte greu de realizat el e specializat pentru acest domeniu și el fotografiază foarte, foarte frumos aceste subiecte <coughs> Eu sunt bucuros că am putut ajunge din nou la Baia Mare. Suntem într-un parteneriat deosebit cu biblioteca pe din Baia Mare. În fiecare an reușesc să aduc trei expoziții reprezentative și cu mare plăcere din acest oraș minunat, unde ești primit deosebit și unde publicul deja ne cunoaște și se bucură de venisajele organizate de asociația noastră. Domnule, Profesor, ce am avea mai de câștigat dacă am învățat ceva din artea răbdării chinezești, Foarte. inclusiv în artele plastice, desigur? Eu am fost de ori în China și China deja a devenit o țară deosebită pentru mine. Am fost începând cu Tibetul în diferite regiuni ale Chinei. Și am reușit să văd foarte multe lucruri care eu cred că ar putea să fie, cum să vă spun, referințe pentru viața contemporană și anume să vezi pozitiv în lumea din jurul tău, să te bucuri de viață. Aceste două lucruri, din păcate, lipsesc la foarte mulți cetățeni din Europa, care noi întotdeauna vedem negativ lucrurile și nu încercăm să găsim răspunsul pozitiv. Nu, nu, scuzați, nu numai că vedem negativ lucrurile, dar și încercăm să exonerăm libertatea dincolo de ființa noastră, de voința și de vocația noastră adevărată. Așa este și eu, care am fost în multe zone, Picturilești ale Chinei. Am văzut multe, inclusiv în ultima perioadă de deschidere nemaipominită a lor. Deci, până când la început ne-a fost recomandat să respectăm programul. În ultimele deplasări, puteai să intri, să fotografiezi, să mergi să vezi. Deci, ce este un lucru pozitiv subliniat și de ambasadorul de la București, este faptul că China recunoaște că are pe lângă părți pozitive și are părți negative. Și recunoaște. Deci, și de fapt, face un lucru normal: că nu există țară unde să fie numai lucruri pozitive. Dar e foarte mare lucru că ei recunosc acest lucru, și eu mă aduc aminte când am plecat din Tibet, după două săptămâni de activitate de creație, oficialii din acestui, acestei regiuni ne-au despărțit cu următorul text. Domnule, probabil că ați văzut și lucruri negative în China. dar noi vă recomandăm să duceți cu doar partea pozitivă pe care v-a plăcut mai mult din această regiune minunată a Chinei. Da, am înțeles că m-am mandatat pentru un fel și de ambasador al valorii cu autentice culturale chineze. Vă da. mulțumesc, domnule profesor. Cu mare plăcere. Gata, muzica? Gata! Domnule profesor bag eu seama că astăzi, zi de octombrie, la Baia Mare se petrece dincolo de un vernisaj convențional un fenomen interesant al sincretismului artelor. Și vă rog să ne prezentați ce e dincolo de imagine imaginea să zicem acustică a sensibilității chineze. Da, a fost și este alături de mine reputatul artist de violă Tuzo Șandor din Oradea care a pregătit în mod special pentru acest festival pentru ediția 5-a festivalului fotografie chineze în România un repertoriu din mari clasici ai compozitorilor chinezi. În București la Casa Română-Chineză a avut loc prezentat prezentarea unde fac lansarea festivalului și prezentarea acestui melodii în audiență absolută în România. Și... Astăzi, la Baia Mare, are loc în tocmai festivitate de închidere a ediții a cincea festivalului fotografie chineză în România și prietenul meu, Turzușandor Iujef, m-a însoțit și astăzi și în cazul festivității de închidere va interpreta uh, tot reperitorul pregătit pentru acest festival. Deci muzica uh, completează foarte bine imaginele expuse și cred că oricine poate simți o atmosferă deosebită și a acest o melodie chinezești care completează foarte bine această numă deosebită fotografiată de artistul fotograf Peng Dali din Taiwan cu care m-am cunoscut și cu care am fost la vreo 3-4 de casă de creație în China inclusiv și în Tibet este un artist fotograf care a lucrat 15 ani pentru aceste 34 de imagini expuse și a consumat peste 5.000 de filme diapozitive de ele sunt făcute pe filme de diapozitive și murite pe hortie specială Cibacrom este o hortie mai puțin cunoscută în România, dar se poate vedea o străucire de bază extraordinară a acestor imagini și care chiar a să vedea această atmosferă extraordinară a păsărilor, pentru care prietenul meu, artistul fotograf, Ben a transpirat foarte mult. Să îndreznim ca prin intermediul dumneavoastră să-l rugăm pe domnul Sandorajov să ne interpreteze o partitură ca să ne transpunem în luminozitatea de Uh, cu atât mai mult că uh, și uh, unii din acest compozitor sunt din Taiwan și eu cred că următoarea melodie întocmai se va asocia cu uh, acest uh, reputat artist fotograf din Taiwan. Cu tot respectul, mai vă urmăm. Deci prima lucrare a fost cu Tom compozitor născut în 1948. Dar la încheiere, când o altă lucrare, compozitor național al lor, născut în 1926, se numește Mau Toan. Acum când a, o, o, o melodie, sărbătoare noi a noi primevel, aște, titlul piesei. români de pretutindeni, oriunde veți, vă veți afla, am avut astăzi împreună șansa să ascultăm o clipă de universalitate, să vedem o, o frântură de universalitate orientală chineză cu ajutorul domnului profesor, cu ajutorul maestrului Vă mulțumim și să știți că în Baia Mare, astăzi, repet, s-a săvârșit o clipă de universalitate. Vă așteptăm! În continuare, vă prezent muzica chineză contemporană. o mână de copil se-aplacă spre ele și cu un bus de camfur trasează în jurul furnicilor o dără albă. Iată cum, sub cascada de râs a copilului, cercul a devenit temnița furnicilor. Și la nebunite, în întrui, a răscapare. Opelul se amuză, rede cu poftă, poate că o să ridice încercuirea și o să elibereze furnicile de vinovate. Însă nefericirea acestora nu e încheiată. Ele au fost otrăuite cu tarea din camfur și vor fi nemilos atacate de furnicile soldați Chiar în jurul lor. Pentru furnici, pentru acesta e o tragedie cât cerul. Dar pentru copil, e decât un joc, Amuzant și fără nicio importanță. Ginfa. Femeia părăsită. Plăte lungi atârnă în lațe înaintea ochilor mei, Ținând la distanță orice privite dispres, dispreț, Cugerea a sângelui proaspăt Și somnul profund din oase uscate, Beza nopții și țânțarii vin încetul cu încetul, În îngherul dintre aceste ziduri scunde, să în dosul Urechilor alb decurate Ca vântul nebun În pustie Băgând în spaimea Păstorii pribeci Cu un fir de iarbă sosesc Și soțesc spiritul Domnului În valea deșartă, tristețea nu poate Fi întipărită adânc, decât în creierul albinelor Hoinare Ori cu apele cascadelor să se azvârle de pe stâncile spânzurate spre a fi putate departe de frunzele roșii. Durerea ascunsă a femeii părăsite îi apasă fie ce mișcare. Niciun foc a soarelui nu poate arde prictisitul timpului. Până la cenușă care se întemprăștie prin hot și să coloreze aripile raților sălbatice, ca astfel să ajungă cu ele pe stâncile din marea zbăciumată, unde în liniște să asculte cântecile vâslașilor. Vechea rochie, ponosită, oftează jalnic, ca și cum arătăci printre morminte. Niciodată în stare de lacrimi fierbinți, care picurând pe pământ să-mi lumea. Li Jinfa Tandrețe Cu vârfurile decetelor mele grosolane îți simt căldura cărnii. Puiul de cer s-a pierdut prin pădure, numai oftatul frunzelor moatei orunde. Vocea scăzută și plăpândă, țipă în inima în stearpă, și eu biruitul mi-am frunt și sulița și scutul. Privirea ta blajină e ca semnalul de macsacru, sacru în de macelar. Buzele tale, nici nu e cazul de ele să vorbesc. Mai degrabă mă las în voia brațelor tale. Eu cred în fantasmagoria basmelor și în dragostea vreunei femei. Nu sunt obișnuit nu se recur la comparații, pusem se prea bine păstoriței din povești. Mi-a sfârșit până la urmă melodiile și nu am reușit să-ți încânt auzul. Mă folosesc de tot ce culoare, dar nimeni nu-ți poate să plimbi. Zianc, cântec. Cine a pomenit că o firavă floare galbenă să dea un fruct atât de tare? În lacuri sunt doar pești și crapi nu-i un lac ascunzătoare de dragoni. Sunt oameni care n-au avut o tinerețe, așa cum sunt și flori ce se deschid, dar n-au splendoare. Orca și apele oricât de largi și lungi, de fără adâncime, să nici nu ne gândim la toamna cea bogată. Revasă soarele rază de aur, pământul floririlor întregi iluminând... Ploaia de primăvară scaldă boboși de floare, câmpul e verde, dragostea naște, naște viață, dar e mai strălucitoare decât apa, mai blândă decât razele soarelui, în revărsarea ei e angă. Cântec Cine a pomenit că o floare galbenă să dea un fruct atât de tare? Lacuri sunt doar pești și crapi Și nu un lac ascunsătoare de dragoni Sunt oameni Care n-au avut o tinerețe Așa cum sunt și flori Ce se deschid Dar n-au splendoare. Orica și apele oricât de largi Și lungi Dar fără adâncime Să nici nu ne gândim La toamna cea bogată Revasă soarele Rază de aur, pământul înfloririlor întreg iluminând, Ploaia de primăvară, scaldă pe de floare, câmpul e verde, dragostea naște viață, dar ea e mai slujitoare decât apa, mai blândă decât raza soarelui, în revăsarea ei exuperant, Soarele l-a pus, La distanță mare în timp și spațiu privesc fix Schimbul acesta de priviri Utilizează limba cosmosului Poate că râde Îngână o melodie de adiu Rău să fie mesanger Culoarea aurului se umple de razele apusului. Poate că trebuie să realizeze o gândire totală. Acum toce barca mică spre malul de aur. Silnic, silnic, cunoște valul iubirii. Sentimentele se preschimbă în mare. Frumos tragic, frumos tăcut. Adio! Soarele meu Flutur Batista multicolor A Amurcului, Un drum scump Un drum prețios Cântecul păstorilor E gata Oftesc o tihnă în suflet Cine se abandonează visului Și obosește așteptând Acela nu greșește Noaptea Noaptea o aștept pentru tăcere, cere Nu mai desmiert luna Nu mai desmiert pușchisa de gheață Care plesnește ușor Veșnic nelisit la întâlnire Soarele meu Yanghei <truzări> <truzări> Stelele și sonata dacă fie ce colț al pământului, Ar fi plin de lumină, Cui ar mai trebui stelele? Și cine l-ar mai admira noapte, Căutând o consolare îndepărtată? Cine n-ar dori, ca fiecare zi, Să fie un poem, Fie ce ideogram o stea, Ca albina fremătând în inimă? Cine n-ar dori o sănă domoală, Domoală când Licurice și stelele s-ar plâmba prin loutu și somnoroși? Cui mi-ar plăcea primăvara, cu păsările ciorchine pe crenci, cum sunt stelele pe cer, în depărtare o muzică intermitentă, o ramură de liac înbobocit. Dacă fiecare colț al pământului ar fi plin de lumină, cui ar mai trebui stelele? Și cine ar arde părăsit în frig, bășbăind după o infimă speranță stelară? Cine ar vrea ca după un an să scrie versuri frămare, fie ce poezie, o stat tremurând, ca o inima acoperită de nea, Cine ar vrea să simtă frigul nopții, dens, palid, ca o bucată de pământ? Și vântul ce doboară, Una după alta, stelele slabe, Mici, cui nu mi i-ar plăcea Flamura luminii fruturând? Xiang. Poezia Sunt vântul Alert prin lume După propriul glas Îmi-au rămas bun de la păture, Alunec peste câmpul întins mai peste sângele coloșe Cu tremur felele părcilor de pe urâri, Mă iau la-ntrece cu morii grei cu frânțărul albastru, cu hărbii în spor, zgâlții fereste, închise și mă strecor, nărădător prin horn, când și mi i opresc, mă pierd pe mine însumi, de partea de pădure, de câmpie, râuri, de partea de furtună, spartă în nu îmi mai aud. Eu a În amintirea vremurilor vechi Într-o noapte de toamnă încremenită în tăcere Tu ai intrat încet ca într-o furișă revenire acasă E loc și bea un ceai, prieteni vechi Să ne așternem la povești Prin vremuri ce au fost Câte splendoare aveau visările din tinerețe, Ce lupte fericite am mai dus în anii noștri vașnici, Cât ne-nvioară amintirii intrate în istorie Și câtă gelozie încercăm pe generațiile viitoare. am de n bus strada coală, și pașii ne oprim la monumentul eroilor, Cu mâna tandră, Pipăind sculpturi în relief Și ne sângele fierbinte în trup. dar luna de pe cer ne este martor, și plin de energie suntem încă, Încă odată cerule, Să mai fim tineri, să mai străbate miară și viața de la capăt. Dar nu, acestea toate nu pot fi reale. Tu dormi, somnul de veci, într-o zi greu. Voi mai trudi și eu până într-o zi când sufletul îmi va îngheța pe buze și atunci nu o revedea. Ne vom revedea Și vom visa împreună La câte n-am putut învăctui pe lume Acolo unde doar plantăm speranța Gomoara care azi tot mai puternic crește Zong Baihua Noi Stăm unul lângă altor Sub calea lactee, lumea e adormită, castor și polux, gemenii din stele, li se oglindesc în inimi. ne ținem mână în mână, în tăcere, uitându-ne la cer, doar până când, prea plinul unei stranii tulburări, ne sfâșie, cea mai lăuntrică ființă. Fuzimo Confidența Ploaie de toamnă peste apele reci, Peste salcea covârșită de tristeți, Pe crengile pline de sfială, Scursă pe frunzele palide, îi ascult clipocitul afectuos Gânduri de iubire tainice, amănunte Frânturi de conversație Venind încet, tot mai aproape S-or scufunda în amețeala apelor învolburate În tulbure bulboane și duse cu apele toamnei, această confidență de toamnă. Povestea de iubire, amănuntele, frânturile de conversație, iată au căzut în vrtejul apelor, în tulburărbul boane. Și duse cu apele toamne Suzi Mo Subjugat de o iubire Sunt subjugat de o iubire Iubesc stelele de pe cer Cristalul lor fără seamăn Oamenii n-au lumina din el în amurgul de iarnă geros, în zorii posomorâți de pusteu, pe mări, ori munților, după furtună, întotdeauna se găsește o stea să strălucească. Inima florii de lângă izvor, a copilului de la etaj, Farul și busola cărturarului, toate au strălucirea lor rară. Sufletul îmi e zdrobit ca un cristal călcat în picioare, prin iarba uscată din câmp, saturat de intențiile tale. Mi-a fost dat să gust și să cunosc... Răceala de gheață și duioșia oamenilor. Uneori, vaietul de subtrepte al greierului toamna îmi înțețește tristețea și îmi face să îmi picură lacrimă. Îmi dezgolesc pieptul alb, dăruit cer spozit de stele. Viața aceasta, de este iluzie sau realitate, pământul nostru de există sau nu, în imensul văzduh, nu mor nici când luminoasele zboară. Bucuria fulgului de nea Dacă aș fi un fulg de nea Plutind în văzduhul imens Mi-aș cunoaște bine direcția Aș zbura, aș zbura, aș zbura Pământul fiind destinația mea N-aș apuca-o spre vala deșartă și nici spre panta rece a muntelui, nici în stradă n-aș avea ce căuta. Tot aș zbura, aș zbura, aș zbura, țintând destinația mea. Aș dansa grațios în aer până ce aș afla locul ce-mi place. Aș pândi-o până să a revin grădină și aș zbura, aș zbura, aș zbura, oh, trupul ei împrăștin, împrăștind mirezme de ierburi. Atunci m-aș învârti în loc, m-aș rostogoli și m-aș lăsa pe haina ei cât mai aproape de inima iduioasă m ah, m-aș topi, m-aș topi la pieptul ei, tan.